гладкими, опасистими боками, наче пакульська фельчериця. Мати, що саме вийшла з ціниць на задвіро, побігла корзині на уперейми упіймала задушку і повісила на тим. Потім витерла фартухом чорну, як підгоріла хлібна шкоринка долоню, подала гостеві. «Драстуй, Боденисе! Приїхав я по твого паливу до Параско. А як же це воно буде, га?» Мати піднесла до очей, що враз червоніли і наповнилися слізьми край фартуха. А так воно буде, що він у мене людиною стане. І коли матиме голову на плечах, а не пусту макітру, за десяток літ, а то й раніше, підкотить ось до цих ліщинних воріт на власній победі. Ну, рвителю, одна нога тут, одна там, до школи по документі. Я озирнувся на матір. Вона відняла фартух одачей і тихо проказала, благословляючи мене в довгу путь. Ходи, синку. У шкільнім коридорі було порожньо, святково. Першовереснево пахло олінми, фарбами та крейдою. Я постукав у двері директорового кабінету і, не дочекавшись на відповідь, несміливо переступив поріг. На столі між класних журналів бованіла синя фіолетова школярська чорнильниця тецьково-набухастим зайчиком. І я, знаючи давню звичку нашого директора, перевтілюватися в чорнильницю, коли хотів, аби його не турбували, перевтілювався він так мистецьки, що завуч, який сидів в одному з директором кабінеті, часом мокав у ту чорнильницю ручку пильно подивився на мальованого зайчика та голосно проказав. — Семене Семеновичу, даруйте, але я до вас у дуже невідкладній справі. Чорнильниця бубнявіла, наче квасоля чи гарбузове зерня на провесні в мокрому рукавчику. Кільчилася, росла і вже за столом сидів директор з одутлим фіолетовим обличчям, лагідними очима і родимкою на щоці. — Що тобі, Михайле, Іду от вас, Семене Семеновичу. Сумно і значимо проказав я, переминаючи з ноги на ногу біля велетенського картонного глобуса на підлозі. Ось так. — Прощаюсь навіки вічні з паколем. — Куди ж вам стелиться дорога з рідних пенат? — Світ широкий, Семене Семеновичу. Я задумливо крутнув глобус. Він замерехтів синіми цятками океанів і в жовтизної пустель. Хіба птах, який відчувши дуже крила, вилітає з гнізда батьківського, знає, де він виспівуватиме завтра? Поки що я потрібен в Ейвії, на берегах стрижня. А завтра? Завтра нові обрії простеляться переді мною. Людям мого акторського фаху не випадає глибоко вкорінюватися. Народ прагне нашого живого слова. А мистецтво – це щоденна самопожертва. Снідаєш у Москві, обідаєш в Києві, а вечерю для тебе уже готують в Одесі. І так все життя. Моє обличчя випромінювало сумнувато, але щасливу зречення. Того літа я прочитав щедро ілюстровану книгу про акторів пересуваного театру. Снив тільки акторством і промовляв цитатами з тої книги. А як же література?